Пісня п'ятнадцята. Зміст п'ятнадцятої пісні. Тридцять п'ятий і тридцять шостий день, ранок тридцять сьомого. Афіна, з'явившись у вісні Телемахові, спонукає його повернутися на батьківщину. Щедро винагороджений Менелаєм і Єленою, він разом з пісістратом залишає Лакедемон. Ніч ліг у Діокла. На другий день, минувши Пілос, Телемах сідає на корабель, бере з собою Теоклімена і вирушає в море. Тим часом Одіссей... Розповідає Евмеєві про свій намір іти до міста жебрачити і стати на слугування до женихів. Евмей затримує Одісея в себе і радить йому дочекатися повернення Телемаха. За проханням Одісея він розповідає йому про його батька й матір і про те, що з ним самим траплялось у житті. Телемах, прибувши рано вранці до берегів Ітаки, посилає свій корабель до міста, а сам іде до Евмея. Прибуття телемаха до Евмея У Лакедемон просторий, тим часом палада Афіна, рушила, щоб Одіссея відважного світлому сину – про поворот нагадати і схилить його швидше відплисти. Уперед покій ввійшла в мене лая славетного домі, де телемах і осяяний Нестора син спочивали. Тільки один Несторіт тоді ніжним був сном оповитий, а телемахових вій на солодний ще сон не торкався. Батькові злидні будили його цілу ніч божественну. Ставши край ложа його, ясно ока сказала Афіна. Годі тобі, Телемаху, далеко від дому блукати. Все в своїм домі добро, на поталу покинувши людям надто зухвалим. Коли б не рознесли вони й не поїли всього добра твого, Вся тоді путь твоя марною буде. Швидше додому тебе відпустити, проси Менелая, Голосномовного, щоб бездоганну там матір застати. Наполягають батько й брати, Щоб ішла вона заміж за Еврімаха. Дарами, бо шлюбними всіх переважив він женихів, Готовий ще й збільшити викуп за неї. Не повиносили б часом без тебе майна твого з дому. Знаєш бо й сам ти, яке у жінки є серце у грудях, дбати, волітиме дому того, вона з ким одружилась, а про померлого юності друга й дітей своїх перших не пам'ятає і нікого про них не розпитує навіть. Отже, вертайся додому. І за всім доручи доглядати тій із служебниць, яку ти визнаєш сам за найкращу. Поки дружину тобі не вкажуть богове достойну, інше скажу тобі слово, а ти заховай його в серці. В засідці із женихів хоробріші на тебе чигають, потай в протоці вузький між Ітаки і, і Скелястої сами, щоби раніше убити тебе, ніж в отчизну приїдеш. Тільки не буде цього. Земля бо раніше покриє не одного з женихів, що набутки твої проїдають. Далі з доладним своїм кораблем острогів тих тримайся і обминай у їх. Пошле тобі вітер попутний, той із безсмертних, хто завжди рятує тебе й захищає, а як дістанешся ти до першого мису ітаки, товарішів з кораблем твоїм виряди разом до міста, сам же раніше за все до старого прямуй свинопаса, що стереже твої свині, зичливий до тебе він щиро, переночуєш у нього. А потім пошли його в місто любій матусі твоїй, розумній звістіть Пенелопі, що в цілковитім здоров'ї іспілосати повернувся. Мовивши це, на високий олімп відлетіла богиня, тож із солодкого сну розбудив він тоді несторіда, злегка п'ятою штовхнувши, і таке йому слово промовив.